domnilor și unei campanii de sacrificare ca intenționselor. S-a încercat de guvernului, deputații comunisti au depusând. Pe contradictorii dintre liderii ai. Eu unpozimist am, am șjudicat -o, o perioadă. Guvernul Alianțe pentru Integrarea Europeană 2 a fost emisă astăzi de parte. Săptămâna, Săptămâna politică, politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Doamnelor și domnilor, domnilor Săptămâna politică cu Pietru Bogatu și Nicolae Negru, ca și acum 100 de ani, în săptămâna aceasta, lumea s-a aflat, putem spune, în pragul unui nou război. În noaptea de vineri, spre sâmbătă, comunitatea internațională, autoritățile, liderii din Occident au împiedicat intrarea trupelor ruse în Ucraina cel puțin așa spune Chivul în momentul de, fa de față există și un avertisment oficial al Statelor Unite la adresa Rusiei despre o eventuală agresiune despre o, o eventuală incursiune în teritoriul ucrainean, Trupele ruse rămân în continuare masate concentrate la frontiera cu Ucraina, situația încă e destul de periculoasă. În continuare Europa, omenirea putem spune se află în pragul unui război din cauza politicii nesăbuite, smintite trebuie să recunoaștem a Rusiei din cauza pofilor imperiale care s-au trezit, care s-au declanșat acum în sânul și societății ruse și clasei politice ruse, dar desigur că în primul rând lucrul ăsta se întâmplă din cauza lui Putin Putin a trezit la viață un monstru un animal feroce pe care acum nu, se pare că nu îl poate stăpâni luptele din regiunele est estice ale Ucrainei continuă Deși armata ucraineană încet încet se mișcă înainte, încet încet strânge lațul în jurul Donescului și în jurul luhanskului și această stare desperată desigur că se transmite și în societatea rusă, se aud apeluri, chemări către Putin să introducă trupele ruse pe teritoriul ucrainean și pe de altă parte, cum am spus, Avertismente din partea Occidentului, din partea Europei, către liderul de la Kremlin să nu facă lucrul ăsta. Continuă războiul economic. Rusia a interzis importul fructelor, legumelor, cărnii, laptelui, produselor lactate, peștelui din, din Occident și din statele. Unite chiar în detrimentul, să spunem așa, securității alimentare, în detrimentul bunăstării poporului rus, a populației ruse, fiindcă, așa cum apreciază experții, aceasta va duce nu numai la deficit de produse alimentare, dar și la creșterea presurilor pe piața Rusiei, fiindcă... Uh, Produsele importate din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii, de sigur, sunt dintre cele mai ieftine. Și în același, de mai bună calitate. Și, da, și de mai bună calitate, da. Asta aș fi spus Casa albă că nu știu de ce Putin a ales să lipsească populația din Rusia, din Federația Rusă, de produse de bună calitate. În afară de asta, Rusia a interzis zborurile avioanelor de pasageri ucrainene deasupra teritoriului său și amenință că va interzice și zborul avioanelor europene, avioanelor care transportă pasageri. Pe de altă parte și Ucraina pregătește un șir de sancțiuni, printre care sancțiunea ar putea fi, spune Kievul, spune reprezentanții de la Kiev, premierul Iațeniu, când special ar putea fi blocarea transportului gazelor pe conductele care trec pe teritoriul ucrainean și lucrul acesta, desigur că ne privește și pe noi, lucrul acesta, dacă se va întâmpla, desigur că ar schimba Așa, radical, situația și raportul de forțe, perspectivile acestui, acestui conflict. Rusia, Moscova ne-a amenințat și pe noi, a Ministerul de, Interne, de Externe pardon, al Rusiei a făcut o declarație privind ce abordările abortările neprietenoase ale Republicii Moldova ale Chișinăului față de uh, trupele ruse, dar mai uh, bine zis de așa zisele trupe de, uh, de pacificare ale Rusiei care se află pe teritoriul Republicii Moldova deși uh, această abordare nepreidenoasă nu constă decât în faptul că Chișinău se pronunță din când în când pentru modificarea acestei misiuni transformarea ei într-o misiune internațională, civilă adică cu participarea nu a militarelor ci a poliției lucru cu care sunt de acord și Uniunea Europeană, și Statele Unite, și OSCE, și Ucraina, și nu iese asta de acord Rusia. Rusia, ca să nu mai vorbim de terasul care este un purtător de cuvânt al Rusiei. Răspunsul Chișinău lui mi se pare că a fost destul de calm și totodată a fost foarte principial, a, Chișinău a vorbit despre abordările tendențioase, despre propaganda pe care o face Rusia împotriva Chișinăului împotriva Republicii Moldova. La Tiraspol, la unison cu ceea ce se întâmplă la Moscova, la unison cu declarațiile Moscovei, este anunțată stare de alertă. KGB-ul transnestrean vorbește despre o posibilă provocare, spun ei, spune el din de de partea U U Ucrainei, starea de alertă este anunțată e, pentru sfârșitul, adică a, a, această stare de alertă e, este anunțată și e, a fost chemați rezerviști să fac a, a, tot felul de a, antrenamente militare. E, putem spune, o pregătire de război, și iarăși o pregătire de război, și lucrurile iarăși trebuie privite în contextul evenimentelor din Ucraina. Această avansare, această strângere a lațului în jurul forțelor, așa zis, separatiste, dar de fapt, mercenarilor ruși de acolo, a teroriștilor din regiunile Donetsk și Luhansk, desigur că. Consider eu, îi determină pe scenariștii, pe regizorii războiului de la Moscova să caute modalități de a mai aprinde un conflict, de a mai reaprinde, mai bine zis, un conflict pentru a, într-un fel, a înfrânge Ucraina, pentru a-i crea o. Un, un nou focar în altă coastă, un nou focar de război în altă coastă a Ucrainei dar desigur că nu scapă Moscova și uh, alegerile parlamentare din Chișinău, nu scapă Moscova nici uh, Chișinăul din vedere uh, aceste proteste care au izbucnit la nord în legătură Ciudat, în legătură cu embargourile, în, în legătură cu interdicțiile pe care le-a pus Rusia producției moldovinești, iată că a, guvernarea actuală este lovită și din interior, prin intermediul anumitor forțe care până acum s-au manifestat a, care în majoritatea lor au stat așa, să zicem ascunziș și acum încep să să la evală nu mă refer, au existat și forțe care nu au stat ascunse iată, Dodon de exemplu a fost surprins revenind iarăși din Moscova, iarăși din Rusia ce a făcut el acolo rămâne de văzut dar Desigur, că nu a făcut bine pentru Republica Moldova, că, căci mai înainte, el, într-un fel, a anticipat aceste acțiuni dușmanoase ale Rusiei împotriva Republicii Moldova, ceea ce ar sugera că Moscova face sau se sprijină. Recurge la ajutorul unor forțe din exterior pentru a duce la îndeplinire planul de supunere a Republicii Moldova nu, putem trece, nu vom putea trece cu vederea și un sondaj al Institutului Internațional Republican, Republican sondaj privitor la starea de spirit, privitor la intențiile de vot ale alegătorilor din Republica Moldova și dacă vom avea timp desigur că vom discuta și despre alegerile, campania electorală prezidențială din România a apărut un nou candidat Monica Macovei Candidat de dreapta, care, iată, într-un fel, pune, să zicem așa, într-o situație dificilă ceilalți candidați de dreapta. Monica Macovei este o persoană influentă, deputat în Parlamentul European. A jucat un rol foarte important în reformarea justiției în, în România și desigur că intrarea ei în competiție contează și clar că asta va trebui să discutăm Dan Voiculescu, un magnat, o persoană foarte controversată din România un om bon foarte bogat a primit 10 ani de închisoare, confiscare de averi și vom discuta cu Petru Bogatu ce semnificații ar putea avea această condamnare pentru noi, pentru cei din Republica Moldova. Din punctul meu de vedere există anumite semnificații, lucrurile astea ar trebui de lucrurile astea, de ce, ce se întâmplă în România, ar trebui să țină cont și unele persoane din Republica Moldova. Eu sunt Nicolae Negru, la celălalt microfon este Petru Bogatu și Petru, aș vrea să încep discuția noastră despre politica din această săptămână, totuși cu unele lucruri de, din Interiorul Republicii Moldova La începutul acestei săptămâni Procuratura Generală a anunțat că Cei doi tineri din autonomia găgăuză Au fost judicați pentru 5 ani cu suspendare Ei au recunoscut că au fost în Rostov pe Don cu mulți alți tineri, câteva zeci de tineri găgăuși unde s-au antrenat pentru lupte, mânuirea armelor, pentru fabricarea coctailor Molotov, pentru cum să reziste în fața forțelor de ordine, a, a poliției. Lucrul ăsta într-un fel demonstrează, iată juridic o judecătorie din Republica Moldova demonstrează că Rusia pregătește teroriști pentru Republica Moldova de altă parte la Tiraspol un fost deputat din așa zisul Parlament din așa zisul Soviet Suprem al Tiraspolului, Dmitri Soenă care se spune că este chiar și un fost securist, un fost caghebist Sau actual chiar, sau o da, da. Dar el este plecat de la Tiraspol, el vorbește despre un triunghi tiraspol bălți combrat despre posibile acțiuni după scenariul din, din Donesc și din Luhansk. Și tu ai scris în Politicon despre posibilitatea ca viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova să fie desfășurate în condiții de război. Chiar este atât de gra gravă situație? Eu când am scris în condiții de război, sigur că m-am referit la războiul mare în primul rând care sigur că poate ne, ne poate afecta și pe noi, în ceea ce privește acești doi tineri arestați și deja condamnați, este de fapt un proces istoric, pentru că, din câte se pare, este primul proces în spațiul postsovietic care, de fapt, se constituie într-o probă că Rusia este sponsorul terorismului internațional. Este deci o probă juridică, nu este o investigație jurnalistică, Jurnalist, da, nu este o speculație de presă și așa mai departe. Deci este un proces, este primul proces din astfel de procese apropo, în urma unor atare procese, mai multe țări au fost declarate sponsor, sponsor ai terorismului, de, ne amintim de Libia, de exemplu, că au, pentru că tot au fost mai întâi, au fost Anul procese, ideje. de exemplu procesul legat de Catastrofa avionului de, -a, de -a, supra Marei Britaniei, din localitatea Uh, locker, pare mi pare da? Da. da. A, au fost procese, și repet, au fost câteva procese care au demonstrat vinovăția uh, anumitor persoane care erau legate sau chiar subordonate uh, statului libian. Statul libian, dictatorului de atunci, da. Gaddafi, până la urmă, Gaddafi a recunoscut, uh, a recunoscut, aparent el, chiar a fost iertat. El, el, el chiar propunea anumite compensații. Scămubiri, da? Aparent o, chiar a fost iertat, dar fii atent, el nu mai a fost reintrodus în cercuitul politică internațional. Nici un politician, chiar dacă discuta cu el la telefon, nici un politician occidental nu, nu l-a mai recunoscut egal lui. Vizite în Libia oficiale nu erau. Sigur, contacte erau, pentru că nu era posibil altfel. Dar vizite oficiale nu au existat. E adevărat că Gaddafi a încercat să cumpere clemența Occidentului, au apărut chiar în presă informații cum că a sponsorizat niște campanii electorale. Și chiar pe politicieni a da, da, să cum dar, ele. Dar oricum a, a sfârșit-o foarte rău, știm foarte bine acest lucru. Deci este un, un proces e, foarte important. Nu ne nu surprinde pentru că Bine, dar de ce presa... nu, nu a reacționat? E o dovadă că Rusia este implicată în pregătirea de teroriste în Republica Moldova și Chișină-o tace. am mirat numai că... Chisinau, Chisinau mai e, posibil de acum, deocamdată, de să acest proces, ofi Chisinau oficială, am în vedere, m-am mirat și faptul că acest eveniment, cu totul ieșit din comun, a scăpat în fond presiei. Da, au fost niște știri, au fost relateri și, și atât. De, mie mi se pare un punct de cotitură, de fapt, în în relația multor presa reflectă ceea ce face puterea. Pre, Desigur, ar fi bine pre, să analizeze pre, pre, anumite a, lucruri, Presa re, reflectă ceea ce face și puterea judecătorească. Iar puterea judecătorească a dat, repet, bine, o legătură. nu au fost dar Dar e... este, păi asta spun că foarte puțin, când spun că a scăpat presi nu au fost comentarii serioase, nu, -au, fă, nu au fost dezbateri publice în, pre, în presă, în mass media, pe marginea acestui subiect, pentru că uneori teme mult mai insignifiante sunt întoarse pe față și pe dos mai multe zile, da, ca până la urmă să se dovedească că totul a fost în zadar. Aici, repet, este un, un, un, un subiect care marchează poate o, o, deci un punct de cotitură în în relația moldorusă rosă ademn și o și o, deci un, un început de sau începutul unui proces de combatere a Ingerinților Rusiei în Republica Moldova. Eu, de exemplu, consider că arestarea după 2 ani de zile, pentru că chiar justiția recunoaște că investigația a durat 2 ani de zile și de-abia acum a fost arestată Natalia Baștân, soția președintelui filialei. Moldova Gaz, din. Filialei Gazpromului din Republica Moldova. El a fost cândva șeful Moldova Gaz, iar de la un timp încoace este chiar șeful filialei Gazpromului în Republica Moldova. Păi justiție, justiția recunoaște că de 2 ani urmărește. Și eu sunt convins că e, nu a avut pur și simplu am certitudinea chiar că nu a avut curajul să Se pună fac, la am... punct pentru că abașche nu este într adevăr un nimeni, este de fapt reprezentantul unei com companii de stat a, a benzinerii ruse, cum spune Machein, și e, cred că, deși, apa, deși apare nu este nicio legătură între aceste două lucruri, arestarea și condamnarea celor doi tineri și e, arestarea Natalia Bașchin. E, cred că, totuși, e, aceste două evenimente dovedesc ceea ce am spus acum, Că Republica Moldova, evident cu susținerea partenerilor ă, occidentali, înce încearcă să contracareze uh, uh, urzeala serviciilor secrete ruse aici în Republica Moldova. Spuneai ceva mai înainte uh, că uh, se prefigurează poate niște scenarii uh, ca cele din uh, Donbass, de păi se spunea da. acest suin Și da. pare se leagă ceva Uite, această stare de alertă La, la teraspol, Aceste provocări la, la Comrat Care de altfel nu încetinesc Iată în adunarea parlamentară Săptămâna aceasta A fost pusă în, la votare Supusă votării în a doua lectură, așa zisul cod electoral, de fapt codul electoral a, a, a autonomiei găgăuze. Dar, atenție, acest cod electoral prevede crearea unei a, a, comisii electorale centrale proprii permanente, ceea ce nu este da. privăzut de Constituție la... La... și nu este privăzut de, a, de statutul găgăuzei. Asta însemna aceste... o acțiune separatistă. Da, la... acțiuni separatiste acolo... E s-au declanșat mai, mai de mult am spus și alte date că nu, nu, dar cum se leagă? cei ce la, la păi cei ce la teraport cei cei la Comrat deocamdată la Băț parcă vre... nu avem nimic asta... dar iată avem aceste proteste la Nord acolo care iarăși parcă uh, au început impresia că au început înainte de a a, aș, spune, aș face efectul acestei embargouri. Asta am vrut să spun, că chiar și referendumul de la început acestui an, de, de fapt, a fost un preludiu a, a, a, a, a, a unilaterilor rusești și în Ucra Ucraina, a, iar a, Apropo, noi nu avem încă toate informațiile legate de acest proces, dar în mass să fac deja speculații, de fapt, și Procuratura a recunoscut acest fapt că cei doi au colaborat. Nu, mai mai sunt încă doi care vor fi din da, dar, dar aceștia da. sigur că au colaborat și faptul că au încasat câțiva ani de pușcării, dar cu suspendare, nu cu executare, dovedește că au colaborat cu succes, ca să zic şi, asta, și trebuie, Petrus să deci... mai spunem că SIS-ul a făcut publice niște convorbiri telefonice, Dintre, per, dintre unele persoane de la Comrat persoane care se află în administrația de la Comrat exact, da. și care discutau despre aceste antrenamente exact. într-un fel o dovadă că într-adevăr Rusia este implicată da. și într-adevăr cineva la Comrat din administrația actuală a Comratului se joacă cu focul. Asta am vrut să spun că presa referindu-se la acest caz... Spune și cred că așa este, că nu, cred că nu degeaba au beneficiat totuși de o sentință cu uh, suspendare, că uh, acești tineri au oferit, acești tineri condamnați deja au oferit probe că în spatele deci tuturor acțiunilor uh, separatiste se află în alți demnitar de la Comrat și, nu în ultimul rând, chiar primarul uh, formuzal adjunctului, uh, dar și o serie de deputați din adunarea parlamentară a Găgăuzii. Desigur că uh, Rusia nu inventează nimic nou. E același scenariu care a fost testat uh, uh, dar nu a luat foc. Uh, la Odessa, la Herson, uh, la uh, Dnepropetrovsk, pentru a uh, deci uh, uh, organiza niște insurrecții anti pentru că asta era planul. Novoros Novorusia trebuia să uh, uh, uh, uh, se constituie într-o zonă rebelă care ar cuprinde numai puțin de șase, șapte regiuni ucrainene. Inclusiv Odessa și... Păi da, am spus Odessa. ajungea la Transnistria, să la Republica Odessa era... Odessa, Nicolaev și Herson, am spus deja, erau vitale pentru rebeliunea anti-ucraineană pentru că Rusia avea nevoie de un coridor spre Crimea, în primul rând, care era proaspăt anexată și evident spre uh, Transnistria, care acum s-a pomenit într-o situație de enclavă și vreau doar să spun că așa cum uh, aceste tentative au ieșuat în Ucraina, în cea mai mare parte, iar uh, Donescu și regiunile vorbesc de regiunile Donețcu și în ce mai mare parte, deja sunt eliberate și practic, așa cum ai spus tu, lațul se strânge în, în zidul a două, trei grupări teroriste care rezistă doar în centrele regionale și la hotarul cu Federația Rusă, zic așa cum a ieșuat acolo, vor ieșua și, și aici, fără doar poate, deși sigur că nu sunt motive să ne lăsăm pe tânjală. Bine, bine, Faptul că e amintit de această manifestație între din punctul meu de vedere a fermierilor este foarte, foarte corect, pentru că uh, am impresia, uh, sunt mai multe semne că uh, Uh, această, aceste proteste sunt totuși uh, uh, instigate din afară uh, Chiar dacă nu toți fermierii își dau seama Pentru că poate pentru ei sunt da, și oameni sinceri, evident, Dar, dar că ei sunt oameni care nu au exportat nimic niciodată În Rusia și totodată da, protestează Dar faptul de exemplu că unei dintre ei au încercat să transforme un protest pe teme economice, preponderente economice, într-o acțiune e, politică, au, au vorbit rusiește, i-au reproșat că vorbește, primul da. ministru că vorbește românește, sigur că dă de bănuit. Da, și faptul că pe acolo se învârt unii politicieni, care politicieni pe urmă merg la Moscova, fac tot felul declarației, dar... Uite, ce ce se întâmplă la Teraspol, la această stare de alertă, această pregătire de război, aceste acuzații la adresa Ucrainei, tu crezi că Ucraina chiar ar fi interesată să pornească acum o acțiune militară în Transnistria? Dar Bale Verne, desigur, dar Ucraina este interesată de altceva și e face asta, deci hai, hai să ne imaginăm noi că suntem la Chiev, deținem niște funcții, urmărim situația de la hotarele ucrainei și sigur că uh, oficialii ucraineni sunt îngri îngrijorați de ceea ce se întâmplă în spatele lor, adică uh, în, uh, în transnistria, având în vedere provocările uh, care nu încetează în uh, regiunile despre care am vorbit, unde s-a uh, încercat, uh, deci, uh, organizarea de, de, uh, de uh, rezmeriță de insurecții anti-ucrainene. Azi au, pare mi se că ne-au ne barvenit niște știri despre, despre uh, niște provocări în orașul Sumă, de exemplu, unde mm -hmm. s a tras focuri de, de arme. Deci, uh, ucrainene pot fi înțeleși. Aici, uh, ilegal, staționează uh, câteva mii Bine, de Bine, dar de, ne, ne, soldați. ne terminând, să zicem, ne încheiind no, militare pe la Iest, Ucraina, din punctul de vedere, nu are niciun păi, interes. să păi am spus că... Dilanșezi sunt... aici o, o, o nouă, un nou focar de război. Evident. Îmi că Rusia are interesul ăsta. Păi evident, da. eu am spus că sunt baleverne, dar pe de altă parte, Ucraina monitorizează atent uh, situația și își ia măsuri de precau precauție uh, pentru a controla acest teritor, de, de, de, de, spațiu. Uh, deci uh, a fost înspătit controlul la... Uh, a, a, asta nu e un secret, la a, a, intrarea în. A, în. A, Ucraina, da? Din Ucraina, în autoproclamată Republică Nistreană, a fost spre controlul ucrainean, dar acolo, în primul rând, ucrainienii au avut grijă de, de asta. Și a, a, să ne amintim că a, provocările de la Odessa au fost organizate în mare parte de elemente de la teraspolul. Unii dintre ei au și fost arestați a, a, acolo, uh, unii și-au pierdut și viața în clândirea sindicatului unde a avut loc provocarea. Deci, uh, faptul, i am și scris despre asta, că uh, Rusia pune presiune uh, asupra Republicii Moldova cu, prin Transnistria și asupra Ucrainei, dovedește totuși că Putin pare de spus să invadeze Ucraina sau cel puțin să continue hărțuirea ei. Iar ceea ce ai spus chiar la, din capul locului în această emisiune că lumea s-a aflat în prag de război, dovedește doar o în plus că Putin va încerca să dea foc totuși acestei zone, Ucrainei de Sud-Est, până la hotarele Republicii Moldova, pentru că nu are în control, el este ca șobolanul cel despre care tot el scria într-o carte de memorie în 2000, este șobolanul strâns la zid. Iar șobolanul strâns la zid, spunea el, nu are încotro și devine agresiv. Atacă. Are, atacă, atacă. Da. Putin atacă, pentru că uh, el are oricum va pierde. Chiar dacă cedează acum uh, și restituie, retrocedează Crimea, Spune uh, pune pe cap și spune că uh, uh, nu au fost, uh, uh, uh, uh, uh, nu au fost corecte relațiile cu Ucraina. Chiar ce mai departe un lucru din viitorul Dar fapt, asta e problema uh, lui asta, Putin. Nu, asta nu scapă. Asta A, e problema asta lui Putin. Dar asta e problema noastră. Este problema se în problema noastră. Și hai să vedem ce face, ce trebuie să facă <coughs> guvernul, cum să iasă din această situație, fiind acest triunghi se poate forma. Teraspole. Omrat, nordul Republicii Moldova se poate for forma. Se vede că Moscova acționează, uite, pe, pe, pe, în aceste puncte ale Republicii Moldova, fiindcă nu a reușit prin atacuri frontale, iată, încearcă de la periferie se pună foc, să pună destabilizare. În Republica Moldova? Eu cred că și autoritățile, și justiția moldovenească s-au pus în mișcare. Acest proces dovedește odată în plus că s-a pus în mișcare. Legea combaterii extremismului și separatismului, la fel, am chiar impresia că. Republica Moldova se bucură de asistență informativă din partea partenerilor noștri occidentali pentru că prea spectaculoase sunt informațiile în posesia cărora a intrat, a intrat justiția noastră în toate aceste cazuri și în, în cazul acestor tineri și altor, în cazul implicării dimnitarilor din Găgăuzia din Bălț și așa mai departe deci cred că deci, se întreprind niște acțiuni fără mare tam, tam probabil că Republica Moldova sunt semne că se bucură de o occidental pentru că este ultimul lucru pe care și ar dori Occidentul ca acum să apară un alt focar de tensiune în spatele Ucrainei, în condițiile în care Ucra Ucraina este pe cale, repet, să ia foc în sud estul ei, chiar dacă acțiunea, operațiunea antiteroristă se derulează cu succes, dar tocmai că pentru că se apropie de final, am putea să ne așteptăm la mare provocări rusești acum și rămâne de, sigur de, de de văzut eu aș spune că liderii politici de la Chișinău probabil ar trebui să-și să amâne concediele, vacanța în aceste condiții pentru că de, se întrezăresc niște lucruri foarte amenințătoare la adresa că, Securității Naționale a Republicii Moldova. Desigur că Rusia nu se va opri aici. Rusia poate întreprinde și altceva și lucrurile astea trebuie anticipate Autoritățile Chișin, de la Chișinău trebuie să ia anumite măsuri. Eu cred că se... totuși au Altce... ce plan. Al ceva noi am văzut cum se fac aceste lucruri. Păi, în dar cineva spune acolo că o de exemplu Rusia o poate clipă. trimite muncitorii moldoveni acasă și desigur că mulți s-ar lăsa, amăgiți s-ar lăsa influențați și ar veni aici. Da, și dar chiar la Chișinău să protesteze mm. sau să mm. întreprindă chiar acțiuni mm. violente. Nu, mm. mm. mm. sigur Și, că... și, nu. și sub su, și prin rândurile acestor muncitori moldovenești, pot să strecoare tot felul de provocatori nu. tot felul de figuri dubioase. Fără îndoială, am spus o categorie, că provocări sunt posibile și probabil vor fi, depinde de justiția noastră, de autoritățile Republicii Moldova cum vor face față situației, dar am spus totodată că nu, a, a, Rusia nu are aici a, sprijin a, popular pentru a, a reuși ceva. Apropo, în așa zisa Noua Rusie. Rusia a dat kick stop mai pentru că a, a, a făcut niște calcule greșite. S-a constatat că în cele mai multe dintre aceste regiuni uh, provocatorii ruși pentru că au fost, repet, încă o dată peste tot, de la Harkov până la Odessa. În unele regiuni am urmărit uh, uh, mai multe zile presa a scris cu lux de amănunte. Dar uh, părerea unanimă sau quasi unanimă a experților care au uh, monitorizat atent uh, aceste îneltiri uh, rusești este că Rusia a, nu a izbutit totuși să provoace o rebeliune în tot sud-estul Ucrainei pentru că adverat, nu s-a bucurat de sprijinul popular. E adevărat, Pietru, dar această învățătură Ucrainei a costat foarte multe pierderi omenești, vărsări de sânge ca să ajungă la această concluzie. Mai, p da, mai mult și decât atât. Și apropo, presa, a presa scrie din Ucraina, Oplu dacă s-ar fi anticipată, dacă acest provocator ar fi fost neutralizați la timp, nu se ajungea până unde s-a ajuns. Despre șapote. asta vorbesc și eu, poate că eu nu știu, poate că Chișinău are în vedere poate că se lucrează în această direcție mm -hmm. dar este important să nu se miște să nu se înceapă această mișcare fiindcă odată pornită această locomotivă sau odată pornită, această avalanșă, ea nu poate fi oprită decât cu foarte mari eforturi. E despre asta vorbea. Ea poate fi oprită mai abitir decât a fost oprită la Odessa, eu cred, dar ai dreptate. Dar la, la, Odessa, la... Odessa au murit 40 de oameni. Păi da, da, dar eu am spus mai abitir, adică poate cu mai puține victime și mai în forță, dar ai dreptate că lucrurile trebuie făcute de pe acum tocmai de aceea spuneam că acest proces ar putea să fie un semn de descurajare, dar apropo, chiar și Ucraina ne-a cu victimele pe care cu pierderile de veți omenești și cu uh, problemele economice pe care le suportă acum în urma situației care s-a creat în urma intervenției ruse și anexării Crimea, Crimea ne-a uh, deci ne ne uh, dat o mână de ajutor prin faptul că Ucraina luptă. Pentru că uh, uh, Ucraina luptătoare și Ucraina care reușește totuși să țină pept uh, Agresiunii uh, ruse, această Ucraina este un factor descurajant pentru aventurierii și agenții uh, proruși aici, la noi, din Republica Moldova. E, e adevărat, nu. dar dacă există acest scenariu de a pune foc, nu, de, că el există, el o... este incontestabil. Și acest scenariu există, Chișinău nu trebuie să, a, să aștepte ce va face Ucraina, sau nu. Nu, să vedem cum s-a terminat Ucraina. Deci, nu trebuie să ia măsurile de regoare Nicolae, ca să, să nu pornească pe această deci, cale. Eu, dacă un formuzal este un implicat și dacă lucrul este demonstrat, este demonstrat prin justiție, el trebuie diferit justiție, el trebuie arestat. Păi tocmai asta am spus, că arestarea acestor doi și informațiile p care care ne parvin în urma acestui proces, spune foarte clar că sunt implicați și justiția știe, asta că sunt implicați persoane foarte importante, fapt noi le cunoaștem, în afară de, de liderii GGUS sunt și alți politicieni de aici, de la Chișinău da? chiar de la Chișinău deci în, în această situație eu cred că suntem în, în drept să ne așteptăm la în, în niște acțiuni în, foarte concrete de contracarare atâta doar că noi nu știm A, poate aceste acțiuni în, în, în, în, se derulează deja. Bine, deja. Bine, de acord că poate SISU face ceva ceea ce noi nu vedem dar nu numai SISU, nu numai există, procuratura, nu procuratura, nu, da, procuratura, da. Procuratura, da, Ministerul de Interne. Ministerul de Interne, de interne parte. Da. Sondajul despre care vorbeam la început, uh, comandat de Institutul uh, Internațional Republican, sondaj efectuat în, de la 7 la 27 iunie de către uh, Baltic Surveys, uh, o, o, o, o, instituție de sondaje care aparține. Alte instituții prestigioase, Gallup, din Statele Unite, Magenta Consulting a efectuat lucru pe teren, iată, ea stabilește sau ateste că starea de spirit în Republica Moldova s-a îmbunătățit, că cei care cred că Republica Moldova, că lucrurile din Republica Moldova merg într-o direcție greșită, ponderea acestora s-a micșorat, s-a redus. Dacă, de pildă, în 2012, în ianuarie, 74% spunea că noi mergem într-o direcție greșită, iată, acum sunt 51%. E, e o scădere? Desigur că ponderea optimiștilor nu încă nu a, ajuns, a atins nivelul anului 2009, vara anului 2009, când 40 de, a, numai 41% de cetățeni moldoveni considerau că mergem într-o direcție greșită. Când lumea era, așa, probabil încă sub influența revoluției din 7 aprilie, nu treia foarte multe speranțe, unele speranțe le-am mai pierdut pe parcurs, dar iată, parcă am observat o, o resurrecție, să spunem așa, Uh, intențiile de vot Demonstrează că Actualele partide Din coaliția de guvernare Dar și principalul partid De opoziție Vor fi cele care vor intra în uh, Parlament uh, Partidul liberal Care este în opoziție Dar parțial se află și la Guvernare Parțial mă refer la partidul liberal Reformator după ce s-a scandat. Dar sunt două, deja. Da, da, sunt două, deja partide, dar uh, am impresia că încă populația Republicii Moldova le concepe ca, un, pe, unul singur, singur. ca pe un singur uh, <coughs> partid. Uh, cel mai popular, cel mai de încredere politician și asta în cadrul unei întrebări deschise a fost arătat uh, Iuril Iancă, premierul Iuril Iancă, cu 22% dacă nu mă înșel pe 2. No, uh, eu, e un procentaj da, foarte da, bun pentru da, des da, întrebare da, deschisă. Da, da, pe locul 2 Voronin, pe locul 3 Vlad Filat cu 17% pe locul 4 Marian cu 14% pe locul 5 uh, Dorin Chertoacă cu 9% pe urmă Dodon și Gimpu cu câte șapte procente. Mă miere lipsa lui Igor Corman. Da, Igor Corman este și el, dar cu 3%, cu 3 procente. Ceea ce constatăm noi e că există șanse ca să fie formată o nouă alianță Pro-europeană în viitorul Parlament, depinde, desigur, că situația e volatilă, e foarte volatilă. Nu știm ce va urma în continuare, nu știm care va fi șirul evenimentelor, cum se va, ce se va întâmpla în Ucraina, că rezultate din, din Ucraina vor influența cu siguranță și starea de spirit și rezultatele viitoarelor alegeri din Republica Moldova. Cum crezi tu există șanse uh, pentru ca această coaliție de guvernare să fie reprodusă în viitorul Parlament? Eu am spus-o și altădată cu mult înainte de evenimentele din Ucraina că ori de câte ori Rusia își dea rama pe față, este pusă într-o situație, să-și dea rama de față pe față, asta sigur că dă apă la marea Partidelor democratice și cauzii europene chiar, pentru că în această situație oamenii văd în fond uh, cine este Putin, cei cu uh, regimul de acolo, care sunt intențiile adevărate ale Rusiei, nu cele declarate, pentru că uh, încă nu de mult uh, erau se debitau minciuni cu unii lăuziți. Dacă Lavrov spunea, de exemplu, că noi, în principiu, nu avem nimic chiar nici împotriva integrării europene, ca pe urma se înceapă uh, o, o Rusie. a Rusiei. Să precizez, totuși, în, întrebarea. Uh, aceasta sta a stării de spirit despre care vorbeam, ea trebuie să aibă o explicație. Și desigur că această îmbunătățire a starei de spirit se reflectă și asupra intențiilor de vot. Ce crezi tu a determinat păi... această... Păi, schimbare de atmosferă de atitudine în Republica Moldova fiindcă de la 74% la 51% uh, de scăderea desigur că încă majoritatea cred Nicolai, că mergem într-o direcție greșită dar lucrul lucru ăsta e feriesc este important că uite tendința aceasta păi, tocmai eu am răspuns la întrebarea la o, o, o parte uh, am oferit unul Dacă din motive tu, o clipă, un motiv un, extern Păi da, unul din motivele externe este faptul că Rusia și-a dat rama pe față și, indiferent de ce se va întâmpla mai departe, pentru că mai bine nu va fi, pentru că oricum problemele în Ucraina vor intra acolo, trupele ruse sau nu vor intra, vor fi mari, iar războiul economic, politic și geostrategic dintre Rusia și Occident ia amploare, zic toate acestea sigur că favorizează partidele democratice de pe de altă parte un alt motiv este sigur, sigur că succesul Republicii Moldova pe calea integrării europene, semnarea acordului de asociere și rezultatele, în fond, palpabile unele pe care a început să le simte populația, fără doar să poate că își spun cuvântul, acest proces sper să se accentueze la toamnă, unde, să spunem pe șleau, și unele acțiuni populiste pe care le-a întreprins, le întreprins actuala putere urmează să-i aducă niște puncte politice în Dar cum crezi tu faptul că Voronin, Partidul Comuniștilor a schimbat Macazo, s-a reflectat în această schimbare de atitudine? Fără doar și poate. Fără doar și poate și e, situația pe, pe și poziția a, pe crm Republicii Moldova mai dacă și Partidul Comuniștilor acum a nu este atât de avan împotriva integrării europene. Poate că, într-adevăr, integrarea europeană e o direcție corectă. Poate și cu asta este nu, legată. Păi asta uh, am vrut să date, Da, dar nu dar toți așa au gândit. Unii au gândit cei care mai mult au încredere în, Vor în Voronin în, sau care are, întotdeauna au încredere în el. Într-adevăr poate că așa au judicat lucrurile alții, alții care ezitau sau care erau nehotăriți, dar pentru care poziția pe crm într-o fer, uh, conta s-au gândit că dacă și Voronin s-a dezis de Uniunea Vamală, înseamnă că totuși ceva nu-i bine, nu-i corect. Înseamnă că acest curs prorusesc nu este bun pentru Republica Moldova. Deci eu mă refer la oamenii ca la procentajul la grupul de persoane ezitante și apropo acest sondaj demonstrează, pare mi se că numărul celor care nu și-au formulat încă o poziție, s-a redus în comparație cu da, cu, pe, cu alte sondaje, dacă, da, da, da, da într-o anumită măsură, dacă, da, da, da, este mai mic acum și cred că ăsta este un, un motiv, deci și când spuneam anterior că Uh, în Republica Moldova nu este de fapt uh, sunt posibilități de, de a destabiliza situația și uh, uh, rușii nu vor înceta uh, să facă asta Moscova nu va înceta să facă asta dar nu este totuși un sprijin popular pentru, pentru o răstornare aici a puterii politice sau pentru o destabilizare de tipul celui ucrainieni, mă refeream și la aceste procese, Pedro, și la acest trend mai, mai vreau să atrag atenția pe de o parte, uite popularitatea lui Dorin Chertoacă și a lui Mihai Gimpu se apropie una de alta, nu știu, a lui Dorin Chertoacă, mai degrabă, de, de, se apropie de cea a lui Mihai Gimpu și faptul ăsta este atestat de, de altfel și de barometru de opinie publică, dacă ai observat. Și pe de altă parte eu văd că apar în acest top unele persoane care sunt finanțate intens de Rusia, care fac propagandă foarte activă, prorusească și... Dodon, de exemplu. Ca Dodon, de exemplu, și alții acolo și care, uite, sunt devint chiar mai populari decât unele persoane care au luptat împotriva mafiei pe parcursul mai mulți ani și eforturile astea parcă nu sunt atât de... succesurile lor nu sunt atât de vizibile precum sunt... Iată, rezultatele propagandei unor persoane care pledează pentru Uniunea euroasiatică, de exemplu. Da. Asta nu doar dovedește că și un politician marginal poate fi scos în prim plan. Sigur că Dodona are un avantaj în comparație cu cei despre care, cu alții despre care ai vorbit tu, pentru că în spatele deodon stă mașanăria propagandistică și finanța și finanța rusească, desigur că s-a pompat foarte mult în el, s-a văzut asta și atunci când am urmărit coborârea deci pierderea de pozi poziții a Partidului Comuniștilor totuși a scăzut în sondaje pe CRM, poate nu chiar serios dar oricum a scăzut și acest fapt se datorează și lui Igor Dodon dincolo de faptul că Voronin a, a, a introdus o anumită derută schimbând Macazu, dar eu cred că... Pedro eu... aici o să mai revenim la tema asta, fiindcă eu cred, cred că o să mai fie eu cred și până, până la vor urmă în că în doar asta am vrut să spun, este un câștigător, pentru că el de fapt a salvat uh, partidul său de uh, soarta pe care probabil putea să o aibă Partidul Comuniștilor din uh, Republica Moldova, uh, din, din, din Ucraina, Ucraina, pardon, din da. Ucraina și această soartă uh, ar trebui să se gândească foarte bine la asta, ar putea să o aibă acum Partidul Pietru... Socialistilor sau Partidul Social-Democrat al lui Șelen. Păcate timpul ne presează nu, nu putem să evităm această temă cu Dan Voiculescu, care a primit 10 ani de închisoare. In El a privatizat sau mai bine zis, a fraudat statul și a pus mâna pe, cu bani foarte puțini pe Institutul de Cercetări Alimentare. A fost condamnat și pentru spălare de bani. Acum toate. O, o, o, Averi de 60 de milioane de euro îi vor fi confiscate. E, trebuie să spunem că el este și un magnat media, are televiziuni în proprietate. Pe faimoasa, care s-a pus sequestru deja. Da, pe care s-a pus sechestru. Faimoasa, antena, trei de exemplu. Nu, toate antenele, da, nu doar trei, Antena 1, antena 2, antena Dar 3... Dar antena 3 a fost cea, cea care s-a remarcat, de exemplu, în uh, lupta împotriva lui Băsescu. Da, de, pentru că eu post, e un post, e un canal șterist, da, da, da, da, da, de nișă, Da, și ce ar spune această condamnare Cred că pentru este a, a doua, noi cei din Republica a Moldova? A doua mare de emancipare a justiției românești nu întâmplător uh, primele glume pe care le-am remarcat eu pe rețelele de socializare după uh, aflarea acestei știri despre condamnarea lui Văculescu au fost, a fost uh, justiție românească uh, tre uh, treceți prutul mm. da, sau justițiarei României treceți uh, prutul, ceva de genul ăsta uh, un îndemn ca... Uh, această justiție, într-adevăr, care dovedește, justiția României, care dovedește că este independentă și că își face datoria în cele mai bune condiții, ar trebui să fie un exemplu și pentru justiția moldovenească. Prima probă a fost atunci când a fost condamnat primul ministru Adrian Năstase. Deci, pentru da. prima dată, fusese condamnat, reținut și condamnat un fost primul ministru, o persoană extrem de importantă și interesant este faptul că verdictul a fost pronunțat chiar când partidul lui Andreea Năstas a ajuns la putere. Acum, de ce este a doua probă mare? Este faptul că după un mare politician, poate cel mai mare, unul dintre cei mai mari în istoria României post uh, comuniste a fost uh, uh, uh, condamnat uh, unul dintre cei mai bogați oameni din România. Apropo, potrivit, uh, chiar dacă nu sunt date foarte exacte, uh, experții spun că uh, Dan Voiculescu este miliardar, deci nu este milionar, este miliardar și s-ar putea să aibă dreptate pentru că informațiile lor se bazează și pe averea pe care au luat-o, dar și pe punctul de plecare. Cum a devenit el om bogat în 1989? Petru, uh, uh. Dan Voiculescu, fiind managerul banilor de partid, a vândut peste 100 de milioane, deci a avut un câștig în 89 în toamnă, de peste 100 de milioane de dolar. dar cum de... crezi tu? Nu s-ar putea că, uite, această condamnare a lui Dan Voiculescu să le dea de gândit unor să zicem oameni de afaceri care se implică în politică sau unor mogul magnați, oligarhi de aici de la noi, din Republica Moldova și ei nu mai vrea în Uniunea Europeană să ce să oprească acest proces, fiindcă ce spune cazul Dan Voiculescu? oricâți ani ar trece de la uh, uh, uh, timpul de la momentul când ai fraudat statul, până la urmă ajunge la pușcărie. Da. Și unii din uh, oligarhii noștri care presupunem noi că a băgat mâna în buzunarul statului ar putea avea această senzație că justiția este inevitabilă, că poate ajunge și până la dâns. Și no, Hai atunci no. să rămâne mai bine cu Putin decât să mergem în Uniunea Europeană. Nu, no, pentru că ei știu foarte bine că sunt în situația de a ajunge între Ciocan și Nicovală, între justiția de tip european și între furia lui Putin, deci sau, este, sau rechinii este, din Rusia, da, sau rechinii din Rusia, dar și furia lui Putin, iar totuși orice ai spune este mai bine să fii victima justiției decât a unui călău, pur și simplu care acționează după bunul lui plac și experiența ucrainei dovedește acest lucru majoritatea oligarhilor ucraineni sunt pentru independența ucrainei iar unii dintre ei au meritul extraordinar că au ajutat statul uh, să dea peste cap unelterile Rusiei în așa zisă a Novorusiei de exemplu, în Petrovsk, uh, un alt oligarh în, în zona Haricoului și așa mai departe. Bine, să vedem, să sperăm că vor trage anumite minte și oligarhii noștri și vor gândi așa cum spui tu, Petru. Doamnelor și domnelor, săptămâna politică s-a apropiat de sfârșit. Petru Bogato și Nicolae Negru vă spun la revedere și vă îndemnăm să rămâniți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei. Au fusesim demarcuri și unei campanie de sacrificare ca a îngerilor. Pe plan cercat demiterea guvernului. Deputații comuniști au depus astfel de contradictorii dintre eliberia. Eu, am fost ofizorist, am șjudicat -o, o perioadă. Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de facto. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatu și negru. numai la vocea basarabiei. Săptămâna politică.